Katinás leányságom Lady Rosemary Butelho emlékirataiból Az élet, amelyet apám birtokán, mocskosban folytattunk, bővelkedett mindabban a bájban, csendben, rendben és nyugalomban, amely az én lánykoromban az élet tartozéka volt. Drága apám, a mocskos dögbárok sorában a kilencedik, nagyon szigorú gazda volt, és erősen kézben tartotta a cselédséget. Mint régi vágású főnemes, szívvel, lélekkel a nobless oblig elvét vallotta. Megkövetelte, hogy a szolgaszemélyzet gyűjjön össze reggeli ájtatosságra minden nap pontosan 8 órakor. Alig, hogy kinyitotta a szemét délelőtt 10 órakor, és a személye körüli inas odavitte ágyához a reggeli brandit szódával, jó apám első kérdése, amelyet hozzáintézett, az volt, Vajon a házi cselédek közül megjelente mindenki az ájtatosságon reggel nyolc órakor? Drága jó anyám is mindig híven megtestesítette elképzelésemet arról, hogy egy igazi grandamnak milyennek kell lennie. Igen, legalább 150 osan megtestesítette. Nagyszerűen megértette, mit követel meg egy olyan nagyház mindennapi élete, mint a mocskos kastélyé. Csodálatosan értett nem csak a konyhához, hanem mindenféle porokhoz és pirulákhoz, teákhoz és gyógyfüvekhez is. Ha valamelyik szobalány megbetegedett, mama sohasem hívott orvost, hanem maga mixelt valami gyógyszert mindenféle gyökerek levéből. Jaj lett volna annak a lánynak, aki fél órán belül meg nem gyógyult tőle. Mama sohasem vetette meg a munkát, és még attól sem riadt vissza, hogy megfogja a dolog végét, különösen, ha nem ment másképpen. Egyszer amikor papa elájult a szalomban, mama saját kezűleg csöngetett egy tojásért, és saját szájulak szólt az inasnak, hogy hozzon egy palackot meg egy poharat. Azután maga ütötte be a tojást a pohárba, minden segítség nélkül. Erre már papa is magához tért, és amikor szemtanúja volt mama lélek jelenlétének, ő is minden segítség nélkül maga nyúlt a palack után. Keze nem remegett. A palackban Brandy volt. Ami engem illet és a húgomat lőszét nyugodtan mondhatjuk, hogy papában és mamában eszményi szülőket tisztelhettünk. Egyetlen nap sem múlt el anélkül, hogy papa ne jöjjön fel személyesen a gyerekszobába, és el ne csevegjen szavatolt francia nevelőnönkel, Mademoiselle de Camemberrel, aki közeli rokonságban volt a rokfort családdal. Vagy pedig, ha nem ért rá, fel inasát, hogy létünk felül érdeklődni. Még egészen kisgyermekek voltunk, és papa már akkor is könnyen meg tudott különböztetni bennünket egymástól. Mama is imádott minket, és néha megengedte, hogy lemenjünk a budoárjába és beszélgessünk vele, miközben öltözködött, és valami estére készülődött. Máskor meg a kapuban várhattuk, és akkor beszélgethettünk vele, amikor beszállt a hintóba. Mama önfeláldozó anyai szeretetének más bizonyítékait is felemlíthetném. Így például egyszer, amikor Lucy influenzás volt, mama saját komornáját küldte fel a gyerekszobába, hogy aludjon ott. Pedig az influenza ragályos. Mocskos Lincolnshire határán terült el. Papa valamennyi bérlője, a düledező viskók, valamennyi lakója a mocsárvidék régi szép tájszólását beszélte. Igen helyett azt mondták, úg, nem helyett, nuk, Leves helyett lé, és köszönöm szépen kezi csokolom helyett valami egészen furcsát, amit meg sem értettem. Papa a földes urak mintaképe volt. Az ő birtokán sohasem lakoltatták ki a bérlőket, kivéve azt az esetet, ha nem fizették meg a bért pontos időre. Ha a bérlethez tartozó viskók már-már összedültek, papa mindig intézkedett, hogy támasszák meg valahogy. Papa évente egyszer nagy táncmulatságot rendezett bérlői részére, akik birtokán dolgoztak. Barátaink messze földről lekocsisztak hozzánk, hogy részt vegyenek a bálon. A kastei előcsarnokából kihortak minden bútort. Itt táncoltak a nemes urak és hölgyek, míg a nép, a bérlők és zsellérek számára egy nagy csűrt üritettek ki. Papa bőkezően megajándékozta a parasz gyerekeket, mindegyik kapott egy brióst, egy narancsot és egy ima könyvet. A munkásosztály, úgy hiszem, sokkal boldogabb volt azokban az időkben, mint manapság. Látnivaló, hogy papa nagyon demokratikus érzelmű volt. Nem csak a bérlőivel bánt jól, hanem mindenkivel a faluban és a környéken egyikkel sem éreztette, hogy az illető nem ember. Gyakran magával hozta dr. McGregort, a községi orvost a kastélyba ebédre, persze csak olyankor, ha nem volt más vendég. Dr. McGregor igen magasfokú diplomát nyert az Edinburghi Egyetemen, de nem volt úriember. Sokat utazott külföldön, és nagy kitüntetést kapott a francia királytól valami, csodálatos orvosi ténykedésért, amit Algírban a francia hadsereg számára végzett. Így hát igazán kár, hogy nem volt ember, annál is inkább, mert nem látszott meg rajta. Aki nem ismerte, meg se tudta volna különböztetni egy igazi úriembertől. Akármilyen félreelső volt is a birtokunk, sok nagy ember jött le hozzánk Londonból látogatóba, mivel papa szavának nagy súlya volt a Lordog házában. Gyermekkorunkban, talán éppen az volt a legérdekesebb és a legcsodálatosabb, hogy időnként megfordult nálunk egy-egy híres, nagy ember, akinek neve ma már a történelemé. Milyen jól emlékszem rájuk! Hogy is lehetne elfelejteni? Hogy lehetne elfelejteni nemes patinás modorukat, a régi jó világ finom udvariasságát? Ezembe jut az a nap, amikor engem és Lüssit bevittek a szalomba, hogy kezet fogjunk a kedves, öreg, széltaló lordal, a miniszterelnökkel, aki mindig olyan nyájas és mosolygós volt. Emlékszem, mama így mutatott be minket. Ez az én két kislányom, Millard. Mire? Lord Széltaló öblösen kacagott, és azt mondta. Hála Istennek, csöppet sem hasonlítanak az apjukra, nem igaz? Ez igazán okos megjegyzés volt, mert valóban nem hasonlítottunk papára. És eszembe jut a büszke, botot nyelt tábornagy, Anglia legnagyobb hadvezére, akit Wellington kezének neveztek, ő maga bal kezét vesztette el a csatában. Még most is magam előtt látom, amint a kis szőnyegen áll, hátával a kandallónak támaszkodva, és mama bemutató szavaira ezt feleli. Az ön két kislája, asszonyom, te örülök, hogy nem én vagyok az apjuk. Ilyen volt mindig, rövid, de velős. Sokkal jobban szerettem penguin admirálist, aki Nelson egyik alvezére volt, és egy fekete folt égtelenített a szeme fölött, mert valaki pofon csapta még Trafalgarnál. Már nagyobb bacska, szinte serdülő lány voltam, legalább 14 éves, amikor meglátogatott minket, és így nyilatkozott rólam. Átverem buráját, asszonyom! Az ön kislánya vioráló vitorlásnak látszik. Jó, széles tatja van, de a fedélzetesek kutya. Ó, szépséges leánykorom. Eszembe jut egy másik dicső napod, amely akkor vérzött rám. Amikor elég nagy voltam már ahhoz, hogy együtt ebédelhessek az asztalnál papával és mamával és a vendégeikkel. Rengeteget lehet tanulni egy ilyen ebéden. Egyszer Lord Atchery a híres régész vezetett az asztalhoz. Szűkszavú férfi volt. Megkérdeztem a nagy archeológust, mit gondol? A hettiták építették-e a piramisokat? Tudja a nyavaja, felelte szerényen. Akkoriban az ódon faburkolatos ebédlőcsarnokban szoktunk étkezni. Csodás terem volt, még harmadik Richard korából. A tábláit annyira megrágta a szó, hogy szinte szétmállottak. De éppen ez tette őket becsessé, és papának óriási összegeket kínáltak értük. A falon néhány nagyszabású régi festmény függött, többek között egy fandájk, amely olyan fekete volt, hogy nem lehetett kivenni, mit ábrázol, már csak azért sem, mert a festék már jó részt leborzsolodott róla. Papa végül a nemzetnek ajándékozta, abban az évben, amikor a miniszterelnök megszavaztatta neki a tértszalagrendet. Papa nem volt hajlandó a festményért pénzt elfogadni, de a miniszterelnök rákényszerített ezer aranyvigazdíjat. Papa nagy nehezen beletörődött, aztán... Lehozott egy másik fandájkot a padlásról. Közben 18 éves lettem, és szerintelenség nélkül állíthatom, hogy nagyon csinos leányka voltam. Mindenki szóvá tette arisztokratikus megjelenésemet. Többször hasonlítottak Eulália antikva hercegnőhöz, sőt, egyszer Mária Marianne Clementina Portland nagyhercegnőhöz is lelkészünk, a kedves öreg half Cedar doktor, aki olyan vén volt, hogy még emlékezett a francia forradalomra, azt mondta rólam, ha akkor éltem volna, egészen biztos, hogy lenyakasztak, vagy ha a giotin foglalt, legalábbis dútyiba dúgnak. És ekkor, pontosabban valamivel korábban, még 18 éves korom előtt köszöntött be életembe a legnagyobb esemény, megismerkedtem Alfreddel. Majdani drága férjemmel. Egy vacsorán hozott össze minket a sors, egy nagy vacsorán, amelyet apa adott a mocskos kastélyban Sir John Pampalaini tiszteletére. Sir John elnöke volt egy új banknak, amely papát éppen akkor hívta meg igazgatósági tagnak. Sir john mint a bank fejét, lovagirangra emelték, de furcsa módon ennek ellenére is senki maradt. Úgy értem, hogy hatalmas vagyon szerzett a city meg a tőzsdén, óriási befolyása tetszett a pénzügyi világban, de valójában nem volt senki. Illetve senki volt. Ezt papától hallottam, aki nem is titkolta. Emlékszem, a szomszédunk Lord Fajkong vacsora előtt a szalomban megkérdezte, ki ez a Sir John. Mire papa azt felelte? Amennyire tudom, egy nagy senki, abszolút senki. De ha találkozott vele, papa megtestesült udvariasság volt. Gyakran magyarázta nekünk gyerekeknek, hogy noha híres emberek, írók, festők, szobrászok és effélék között gyakran akadnak senkik, társaságban mégis úgy beszéljünk velük, mintha hozzánk hasonló emberek volnának. Egy ilyen nagy vacsorán történt, annyi vendégünk volt, hogy egyenként nem is emlékszem valamennyire, hiszen ez volt az első igazi esté, amelyen részt vettem már. Kiengedtek a társaságba, bár még nem mutattak be az udvarnál. És akkor volt nálunk egy ember, aki figyelmemet különösen magára vonta, nő, ha ő is senki volt, és még hozzá Jenki is. Azt hiszem, ő volt az első amerikai, akit láttam, bár ma már természetesen minden üvébe eresztik őket, és akad köztük műveltebb is, olyan, hogy alig lehet megkülönböztetni a civilizált emberektől. De ez az ember, az első amerikai, akivel dolgom volt, egészen másféle volt, mint körülötte a többiek. Keményebb és veszedelmesebb, de azért kedves és mulatságos, bár nem volt semmi modora. Még a nevét sem tudtam biztosan, mert papa és Sir John, mindketten úgy látszik jól ismerték, minden percben másképp szólították. Ilyeneket mondtak neki. Hogy érzi magát öreg 42 milliméteres? Na mi újságkedves Káró tízesi uggató? Úgy értesültem, hogy családi birtoka valami kolorádó nevű helyen terül el, és aranybányái is vannak. Mindezt onnan tudom, mert véletlenül papa dolgozó szobájának ajtaj előtt tartózkodtam vacsora előtt, amikor papa, szörcsón és Mr. Palifogó, úgy látszik ez az igazi neve, oda beszélgettek. Mr. Palifogó papának akarta ajándékozni egy óriási aranybánya nagy részét, hogy papa továbbadja szörcsónak, az új bank pedig továbbadja a közönségnek. Látnivaló, hogy igen nagy lelkű, adakozó kedvükben voltak mindnyájan. Hallottam, amint Mr. Palifogó kacagva azt mondja papának, – Macskosdög, ha ön átjönne az államokba, hat hónap múlva bekerülne a Sing, -Sing -be. Ez a Sing, Sing úgy látszik valami új intézmény, amelyet most létesítettek Amerikában. Mama azt mondja, hogy megfelel a mi képviselőházunknak, csak nem olyan unalmas. Mr. Palifogó, amikor azt mondta, hogy papának jó sansza van bejutni oda, nagyot nevetett, mégis az a benyomásom, hogy komolyan gondolta. De attól tartok, hogy jellegzetes női felületesség említés nélkül hagytam a legfontosabbat, az est legnagyobb eseményét azt, hogy a kedves Alfred majdani férjem vezetett asztalhoz csodásan festett hat láb magas termetével, olyan egyenesen tartotta magát, mintha botot nyált volna. Szép barna hajával és ezzel a csinos, rövid pofa szakállával, ami akkor annyira divatos volt. Akkor láttam életemben először, és csak annyit tudtam róla, hogy neve méltóságos Alfred Cyril Nassin Butalow, és legidősebb fia a tizedik Butalow márkinak Butalow és Butalúd őrgrófjának, na no, meg azt is tudtam, hogy családja nagyon rendes nyugat-angliai család. Anyja dadlány volt, és így közeli rokonság fűzi Lord Markflower családjához. Alfred, mint mondottam, karját nyújtotta, és asztalhoz vezetett. Vacsora közben alig váltottunk néhány szót egymással, mert úgy hiszem, kisé elfogódott voltam. Azon kívül az asztalnak azon a végén ültem, ahol Mr. Palifogó fogó hangja túlharsogott mindent és mindenkit. Csodálatos történeteket mesélt mamának arról, hogyan vadásznak indián gyerekekre Kolorádóban, nagyon jó szórakozás lehet, meg hogyan csalják lépre a vadbivaj tropogós értékpapírokkal, nagyon hulladságos volt hallgatni, de Alfrednek, noha ritkán nyitja ki a száját, már akkor is megvolt az a képessége, hogy keményen és tömören ki érzelmeit, és ez végeredményben mégiscsak többet nyomaladban, mint a legcsillogóbb tulajdonságok. Így például vacsora után, amikor a férfiak bementek a szalomba teázni, megkérdeztem Alfredet. Ne irányítsuk lépteinket a meleg házba. Ő meg így felelt. Irányítsuk. Aztán megkérdeztem. Foglaljunk helyet a begóniák közt. Ő meg így felelt. Foglaljunk. Végül pedig felvetettem a kérdést. Ne térjünk vissza a szalomba? Te És amikor leültünk a szalomban, hallottuk, hogy Mr. Palifogó még mindig mesél. Mindenki őt hallgatta. Mi is. Most kezdtem csak felfogni, milyen óriási ország Amerika. Már akkor sejtettem, és most is sejtem, hogy valamikor szép jövője lesz. Egyébként alig tudtam odafigyelni arra, amit Mr. Palifogó mesélt, mert szívem a szokottnál gyorsabban dovogott boldogságomban. Egészen biztos voltam benne, hogy Alfred belém szeretett. Olyan nemes jelenség volt, amint ott ült mellettem, és félig nyitott szájjal hallgatta Mr. Palifogót, mintha inná a szavait. Időnként egy-egy éles elmélyű megjegyzést fűzött ahhoz, amit hallott. Például, amikor Mr. Palifogó a vadnyugat társadalmi életéről beszélt, meg azokról az izgalmas lincspartikról, amelyekre még négereket is meghívnak, Alfred így kiáltott fel. Még négereket is? Igazán?- Bizony, bólintott Mr. Palifogó. Anélkül nem megy. Alfred ezen az estén és később is bebizonyította, hogy igazi, tipikus angol, aki szeret mindenről informálódni. Másnap mindenki kifogyhatatlan volt Alfred dicséretéből. Lábújhegyen végigjártam a házat, és megálltam itt is-ott is egy-egy is ajtó előtt. Az ilyesmit egyáltalán nem tartom olyan nagy bűnnek és legnagyobb örömömre mindenütt csak jót hallottam Alfredről. Mr. Palfogo, aki nagyon sok mulatságos amerikai szólásmóddal él, kiszámította, hány kerék van Alfred fejében, és azt mondta, hogy három vagy öt. Ezek az amerikaiak, úgy látszik, nem képekben, hanem gépekben gondolkodnak. Lord John pedig, aki maga olyan nyers természetű, meghajtotta az Alfred ábrándos költői lelke előtt, és azt mondta róla, hogy Bangó fejű. Később megkérdeztem Lord john mit jelent ez a szó, mire azt mondta, hogy csajbókos. Most már megértettem. Ezek után könnyű elképzelni, milyen boldog voltam egy-két nappal később, amikor Alfred csodás rózsacsokrot küldött mamának apja birtokáról, továbbá egy nagy fürd melegházban nevelt szőlőt, papának meg egy lazacot. Két héttel rá levelet írt papának, amelyben végérvényesen megkérte a kezemet. Papa tüstént Londonba utazott, tárgyalt az ügyvédjével, azután elfogadt Alfred ajánlatát. Mindez olyan csodálatos, olyan szép és romantikus volt. Azután egy még csodálatosabb hét következett, csupa boldogság és üdvösség. Alfred lejött hozzánk a birtokunkra, mint az én jegyesem. Ez azt jelentette, hogy kettesben sétálhattunk mindenfelé, este meg, a szalomban, Mama a szoba másik végében ült, és úgy tett, mintha nem is látna minket. A szerelemnek persze mindig megvannak a maga hepehupái, sohasem megy simán. Emlékszem egy szörnyű veszekedés a Lucy Hubomban, aki azt mondta, hogy Alfred műveletlen, és nem tud semmit. Én meg azt feleltem, miért tudjon? Egy olyan embernek, mint Alfred, minek a tudás meg a műveltség? Micsoda csacsiság! Hányszor eszembe jutott ez az ostoba vita később, amikor Lucy beleesett a maga szerencsétlen házasságába. Azután egy kis hercehurca következett a hozomány, illetve az apanás körül. Apa hallani sem akart az apanásról, de hozományul ötezer fontot ajánlott. Erről meg Alfred nem akart hallani, és kereken visszautasította. Mélségesen meg volt sértve, és azt mondta, hogy neki legalább tízezer jár. Nekem nagyon tetszett a dolog, olyan romantikus hajnő miatt veszekednek, mondhatnám, harcolnak. Alfred sziklaszilárd volt. Még akkor is, amikor papa a felajánlott ötezret bankjegyek helyett aranygyinikben akarta kifizetni. Alfred összeszorította fogait és megrázta a fejét. Végül papa engedett, sőt, nem csak engedett, hanem nagy lelkűségében még tovább ment, és ezer fontot adott Alfrednek még hozzá aranybánya részvényekben. Papa megmagyarázta, hogy ezek elsőbségi részvények. Nem értettem tisztán, de ez olyasmi lehet, mint a válogatott barack, vagyis kívánatosabb és értékesebb. Papa azt mondta, hogy ha ezeket a részvényeket elég hosszú ideig érleljük valami vaskazettában, sok év múltán egészen fantasztikus értékük lehet. Alfred boldog volt, hogy ebben a családi párbajban legyőzte papát. Büszke volt az eszére, különösen, amióta Sir John azt mondta, hogy papa valóságos bankárzseni, Mr. a pedig megismételte jóslatát, hogy papát még beválasztják a szink Akkoriban történt, hogy papa egy nagy lelgűségi ruhamában sok aranybánya részvényt engedett át az ismerőseinek, jóformán az egész pakettet, amely a birtokában volt. A legkülönbözőbb embereknek adott belőle, Alfred apjának, Lord Buthalónak, meg a szomszédunknak, az ölegrolt fejekónak és másoknak. Oda nekik a részvényeket ingyen, legalábbis az igazi értékükhöz képest jóformán ingyen. És azután beköszöntött az a felejthetetlenül boldog nap, amelyen lelkészünk, a kedves öreg Halvszéder doktor összeesketett bennünket a birtokunkhoz tartozó kis templomban. Mindenki ott volt, és a bérlők, a kisviskók lakói két hosszú sorban felálltak a templom előtt, mi meg végig sétáltunk köztük. Papa nagy népünnepét rendezett, megvendégelte a bérlőket a parkpázsitján, sört kaptak, hogy igyanak az egészségünkre, ajándékot is kaptak, minden gyerek egy brióst, meg egy narancsot, minden felnőtt lány egy kézimunkadobozt, minden idősebb asszony egy kézimunkakosarat, a kamasz fiúk pedig egy szép könyvet, amelynek ez volt a címe. Imádkozzál és dolgozzál. Nekem... Úgy rémlik, hogy a munkás emberek akkoriban sokkal boldogabbak voltak, mint mostanság. Most, mint a kicsit idegesek és nyugtalanok volnának, nem férnek a bőrükbe. Azt hiszem, gondoskodnunk kellene róla, hogy többet dolgozzanak. Esküvőnk után Londonba költöztünk, mert a miniszterelnök azt akarta, hogy Alfred menjen be a házba. Azt mondta, hogy Angliának szüksége van olyan férfiakra, mint Alfred. Erre Alfred elfogadta a mandátumot, de csak négy feltétellel. Szigorúan kikötötte, hogy nem fog dolgozni semmit, nem tart egyetlen beszédet sem, nem vesz részt az üléseken, és semmiféle formában nem érintkezik a választóival. A miniszterelnök bólintott, és tüstén kijelentette, hogy ez csak természetes. Egy pillanatig sem gondolt arra, hogy Alfred valaha is lássa a választóit, vagy azok őt. Természetesen házas életünk első szakaszának is megvoltak a maga hepehupái, ez minden házas párnál így van. Amikor felköltöztünk Londonba, még nagyon szegények voltunk. Úgy értem, hogy nem voltunk elég gazdagok, és nem tarthattunk annyi cselédet, amennyit szerettünk volna. Még a házunk sem volt elég nagy ehhez. Így hát le kellett mondanunk a nagy személyzetről, amely kellő rendben tartotta volna otthonunkat. Szegény Alfred gyakran kénytelen volt egyedül csapolni a forró vizet a borotválkozásokhoz, és nem egyszer elszörült a szívem, amikor láttam, hogy rá akar gyújtani, de inkább maga húzza végig a gyufátos katuja oldalán, sem hogy csöngessen az inasnak. Ám ne gondolja senki, hogy boldogtalanok voltunk, mindketten egyetértettünk abban, hogy ezek a kis kényelmetlenségek csak megszépítik, még becsesebbé teszik az életet. De egy idő múlva Fordulat következett be életünkben. Papa Latba vetette befolyását, és kieszközölte az udvarnál, hogy nevezzék ki Alfredet a királyi vérebek főfalkamesterének. Ez a pozíció szép fizetéssel jár, és így most már jobb anyagi helyzetbe kerültünk. Alfrednek természetesen nem az volt a feladata, hogy maga vigyesétálni a vérebeket, ezt elintézték az udvari cselédek. Alfred csak a felügyeletet látta el. Ő írta alá a különféle nyugtákat, kiutalásokat, elszámolásokat az ebek kosztjáról. Ez is elég gondot okozott neki. Voltak hónapok, amikor két-három órát is dolgozott. Így folydogált életünk kisebb-nagyobb örömök és kellemetlenségek között. Utóbbiak közül meg kell említenem szegény lüszi húgom szerencsétlen házasságát, amely valóságos családi katasztrófának tekinthető, mert alaposan megviselt minnyájunkat. Azt hiszem, Lucy ből már gyermekkorában is hiányzott az igazi előkelőség társadalmi helyzetünknek a tudata. Emlékszem, kislánykorában nem egyszer szóba állt a parasztokkal, a viskóbeliekkel, és olyan furcsán beszélt velük, mintha, hogy is mondjam csak, Emberszámba venni őket. Így nem is csoda, hogy végül rangján alul, mélyen a rangján alul ment férhez. Papát és mamát rettenetesen megdöbbentette, amikor megtudták. Mama hősiesen viselkedett. Nem rettent vissza attól, hogy levonja a végső következményeket, és elhatározta, hogy többé nem áll szóba Lüsszivel. Ez a társadalmi vaksággal megvelt szerencsétlen teremtés. Olyan emberhez ment férjhez akinek a szószoros értelmében nem volt semmiféle családja vagy rokonsága. De ez még nem elég. Mr. Smith így hívták, és én is így hívom, nem kívánhatja tőlem senki, hogy a sógoromnak nevezzem. Ez a Mr. Smith újságíró volt, valami lapnál dolgozott. Természetesen én is tudom, hogy ma már másképp nézzük ezeket a dolgokat, és egy újságírót mindenhova beengednek, feltéve, hogy rendes családból való. De akkor még nem így volt. Ezon kívül Lucy másba is volt. Nem csak újságba írt, hanem még könyveket is próbált írni. Egy könyve valóban meg is jelent, valami botanikai könyv, virágokról szólt. Mindenki sajnált minket, és lucy hogy ilyen életmódot folytat végül, papa közbelépett. Ladba vetette befolyását a gyarmatügyi minisztériumban, és kieszközölte, hogy Mr. smith küldjék ki Brit az ottani virágokat tanulmányozni. Az költséget Mr. Smith, Lucy és a három gyerek hajójegyét, mert akkor már három gyerekük volt, a kormány fizette. És ezzel meg is oldódott a kérdés, mert Smithnek nek sohasem lesz annyi pénze, hogy megváltsa jegyeket visszafelé, és így nem jöhetnek többé haza. Papa később levelet kapott Lucy egyik fiától, Szaravákból. Papa azt mondta, hogy a fiú, úgy látszik, szépen fejlődik, és szép jövő vár rá odakint. Lehet, hogy benszülött rabló lesz belőle. Még ennél a sajnálatos esetnél is súlyosabban érintettek bennünket az anyagi bajok, amelyek egy-két alkalommal már, már pénzügyi válsággal fenyegettek. Az első zökkenő akkor állt be, amikor papa bankja összeomlott, és Sir John igazgatóival együtt bevonult a börtönbe. Akkoriban a törvény ilyen dolgokban még nagyon szigorú volt, és egy bankigazgatót épp úgy le lehetett tartóztatni, mint bárki mást. A bankigazgatósági tagjait egytől egyig lecsukták, kivéve persze papát. Az ő esetében az igazság legfőbb lordja kijelentette, hogy papa, mint nemes ember, annyira járatlan pénzügyekben, hogy tudatlansága miatt beszámíthatatlannak kell tekinteni. Lord Church Our, vagy százévi fegyházat osztott ki a bankigazgatói között, sorra elítélte valamennyit, de papát csak megfette. Ha szigorúan beszélt is vele, tulajdonképpen megdicsérte papát, és búkokat mondott neki. Azt mondta például, hogy papa ártatlan. Az olyan emberek, mint ő, teszik lehetővé a sikkasztást és idegen pénzek eltulajdonítását ebben az országban, ami végeredményben nagyon hizegő, nem? Mégis fellélegeztünk, amikor az egész ügy befejeződött, különösen, amikor kiderült, hogy szerencsés véletlen folytán papa éppen az utolsó órában adta el valamennyi bankrészvényét részvényét a csődöt megelőző napon. De kettőnket, Alfredet és engem sokkal közvetlenebbül érintett egy másik csapás. Mr. palifogó fogó aranybányainak a csődje. Hogy tulajdonképpen mi történt ott, soha sem tudtuk meg pontosan. Bizonyos jelek arra vallottak, hogy az aranybánya tulajdonképpen nem ment csődbe, inkább az volt a baj, hogy nem is létezett. Alfred azt hallotta a city hogy a bányával besózták a közönséget. De ez egészen értelmetlen beszéd, mert hogy lehetne egy egész bányára sót kapni? De akárhogy történt is, az amerikai újságok tele voltak vele is a bírói tárgyalással, amelyben Mr. Palifogót fogót tíz évi börtönre ítélték. Ült is szegény több hétig, majdnem egy hónapig tartott, amíg ki tudott szabadulni. Papa neve is szerepelt a pörben, de szerencsére ő már elintézte a maga ügyét itthon. Az amerikai bíró megrótta, miért elvállalta az igazgatói tagságot, de mindjárt hozzáfűzte, hogy papa nem tudta, mit csinál, és nem is lehet megkívánni tőle, hogy értsen ilyen dolgokhoz. Azt is hozzáfűzte, hogy papa tudatlansága mérhetetlen akár a tenger, és egy egész könyvet lehet írni róla, vagy a tengerről, nem tudom, hogy gondolta ezt. Aztán azt is hozzáfűzte, hogy ha Angliáról úgy vélekednek, ahogy vélekednek, ez olyan embereknek köszönhető, mint a papa. Szóval elsimult a dolog, és nem lett nagyobb botrány belőle. Minden szépen elrendeződött, de nem sokára kiderült, hogy nem küldik többé az osztalékot az aranybánya részvények után. Alfred nagyon csodálkozott rajta, hiszen nekünk elsőbségi részvényeink voltak, de úgy látszik most azt se használt. Alfred már-már már elhatározta, hogy elhidegül a papától, de a papa már öreg volt, és így nem lett volna helyes elhidegülni tőle. Mert képzeljük csak el, hogy papával történik valami éppen az elhidegülés tartalma alatt, ennek bizony kellemetlen következményei lehettek volna ránk nézve, és csak ugyanaz történt, hogy papa egy kis gutaütést kapott az első ilyesmit életében. És még nem is bénította meg olyan nagyon, mégis elhatároztuk, hogy orvosi tanácsot kérünk, Mit lehetne csinálni vele? Aztán jött a második utaütés, ez már kobolyabb riadalmat okozott, és elhívattuk hozzá egy drága specialistát a Halley Streetről. Ez a specialista nem tudta elhárítani a harmadik utaütést, amely aztán végzett papával. Emlékirataimat nem folytatom tovább annál a napnál, amelyen papát eltemettük. Alkalmasabb dátumot úgysem találhatnék-e fárasztó feljegyzések beszüntetésére. Csodálatos nap volt. Egyike azoknak a ragyogó üde őszi napoknak, amikor az ember minden porcikáját átjárja az az érzés, hogy milyen jó élni. Kastélyunk parkja olyan gyönyörű volt a ragyogó napfényben, ösvényeim vörösen lángoló, hervadó falevelek levelek pompáztak. És mennyi levelet kaptunk, mennyi üzenetet, a részvét és rokon mennyi megnyilvánulását. A lordok háza hivatalosan közölte velünk, hogy a ház egyhangúan tudomásul vette lord mocskos Dögg halálát, és határozatilag kimondta, hogy nem emel kifogást eltemetése ellen. A belügyminiszter kifejezésre juttatta megelégedését a jól sikerült temetés felett. A Windsori kastély ügyeletes titkára tudatta velünk, hogy a nagy halottunk emlékére az egész udvar félgyászt öltött teljes negyed óráig. Sohasem fogom elfelejteni a temetést és a gyászisten tiszteletet a mi kis falusi templomunkban. Elkészünk, a kedves öreg házszéder doktor, noha már majdnem száz éves volt, maga mondta el a gyászbeszédet. Fülelni kellett, hogy gyenge hangját megértsük, de tisztán hallottuk, amikor papával kapcsolatosan feltette a szónoki kérdést, Hová ment ő, ó, hová távozott. Ez csengő hangon kiáltotta, de a feleletet sajnos már nem lehetett hallani. Azután jött, hogy úgy mondjam, a nagy nap koronája. A papa végrendeletének kihirdetése. Dr. Mindenháj olvasta fel a papa ügyvédje, aki csupán ezért jött le hozzánk Londonból. Tudtuk, persze, hogy minden a legnagyobb rendben van, de azért az ember ilyenkor csak ideges egy kicsit. Szegény papa mindig olyan ügyetlen volt, nem volt semmi gyakorlati érzéke, és ha eszünkbe jutott a bank, meg az aranybánya, mindig bizonyos aggodalommal gondoltunk ősi birtokunk jövőjére. A bárói cím természetesen unoka bátyámra szállt, de a hitbizományt papa már régen megszüntette, és így szabadon rendelkezhetett vele. Emlékszem, hogy a drága Alfred milyen egyenesen ült ott, mint nyársat nyelt volna, összeráncolt a homlokát, és feszülten figyelt, hogy megértsen minden szót, ami persze teljesen lehetetlen volt, hiszen a végrendeletet jogi nyelven fogalmazták meg. De az értelme hamarosan világossá vált előttünk. Drága jó apánk mindent elkövetett, hogy végső akarat a megfeleljen családunk ősi, nemes hagyományainak. A kastélyt mama kapta meg életfogytiglan, özvegyi élvezetre, de azzal a kikötéssel, hogy fenntartási költségeit saját vagyonából kell fedeznie. Végrendeletében papa megemlékezett valamennyi régi cselédjéről, mindegyikre egy-egy gyászruhát hagyott, azon kívül elég jelentős pénzösszeget már, nem emlékszem pontosan mennyi volt, de azt hiszem legalább tíz font, ami nagy pénz egy ilyen alacsonyabb néposztályhoz tartozó embernek. Szegény Lüssi hugom érdekében papa sajnos nem tehetett semmit, tekintettel a történtekre. De még róla sem feledkezett meg, és emlékül egy szép könyvsorozatot hagyományozott neki, szent beszédek gyűjteményét valódi bőrkötésben. Azon kívül Lüssi minden gyermeke, akkoriban még csak öt darab volt, egy-egy imakönyvet kapott, és egy-egy hímzett erszényt, benne is aranyjal. Alfred meg én a birtokot örököltük, valamint mindazt, ami az illetékek és a külön adományok után fennmaradt. Minden haj doktor a rezidúum kifejezést használta. Ez utóbbi méltán megilletett minket, mert lehetővé tette nekünk, hogy fenntartsuk a birtokot. Az egyik céltalan és használhatatlan a másik nélkül. Mindezt az ügyvéd világosan megmagyarázta nekünk. Amikor mindennek vége volt, Alfred csodálatos tömörséggel jellemezte a helyzetet. Ezen is túl vagyunk, mondta találóan.